Molt bon dia, Joan Carles. Comencem el nostre taller dels dimarts a la Fórmula Matí. Amor és una d'aquelles paraules indefinibles, pel simple fet que les paraules són concretes i que l'amor no ho és pas de concret. Més que una paraula, l'amor diríem que és un concepte universal, i lligades a aquest concepte hi neixen infinites emocions extremadament poderoses. L'amor no hauria de tenir definició, perquè no existeix un sol amor, sinó que n'hi ha tants com persones al món. Amor és estimar? És sentir? És desitjar? És creure? És llibertat? És plaer? O bé, Señor, solitud, patiment, esplorar, fracassar, tornar a començar o simplement és només un cúmul de sensacions tan complexes i entrelligades que fan distorsionar la nostra pròpia realitat. L'amor neix dins de cada persona, es fa intens fins que sembla que hagi d'esclatar, canvia tot sovint de forma, juga a fer-nos feliços i a confondre'ns a la vegada. Hi ha amors que duren molt de temps, altres es perden en els records, es converteixen en odi o fins i tot desapareixen. Amor és simplement amor. Benvinguts al taller. Vam iniciar junts un viatge amb tren, amb diverses parades i missatges en cada una d'elles. Per tots aquells que us uniu ara al Taller dels Sentits, podeu trobar els darrers programes penjats a la nostra pàgina del Facebook. El viatge continua. Aturem-nos ara a la tercera parada. de l'amor a la teva vida. L'amor ha estat i és un dels grans temes de la literatura, el cinema, la pintura, la filosofia i tantes altres formes d'art. S'han escrit milers de poemes sobre la mitja taronja. D'aquella altra part de nosaltres que diuen que corre pel món i que ens falta per completar-nos. Hem llegit també altres poemes, en canvi, que defensaven un prisma contrari, la unió entre dues persones aprofitant el valor de les diferències, aprofitant que allò que ens fa valuosos precisament allò que ens fa únics. L'amor fa que sent diferents construïm junts alguna cosa nova, que és diferent a cada un de nosaltres. Quan parlem d'amor, no hem d'oblidar l'estreta relació que té al factor temps. L'amor és un art. És una creació, com la creació d'una escultura, d'una peça musical o d'un quadre. Totes elles són peces úniques. En elles, l'escultor, el músic o el pintor hi posa el millor d'ell mateix. Passió i responsabilitat, imaginació i caràcter. Per fer això, L'artista necessita el seu temps. Es crea una obra que no existia abans. El mateix passa en una parella, que es crea amb desig i passió. Els creadors fan néixer alguna cosa única, que no podrien crear amb una altra persona igual, com tampoc no hi ha dues obres d'art iguals. Així com el pintor mira la seva obra d'art com a única i, com si fos sempre la primera vegada, en una parella en tot moment és molt important la mirada, la intensitat d'aquesta, per no donar l'altre sempre per vist. Part important de sentir-te viu consisteix en transformar-te contínuament, en sorprendre-te a tu mateix. Per tant, quan deixem de veure l'altra persona que està amb nosaltres, ens perdem alguna cosa molt valuosa d'ella. És molt important la mirada per no donar l'altre sempre per vist. I quan parlem del que escoltem de l'altre, és tan intens com el poder de la mirada. És important no pensar que l'altre sempre diu el mateix. Moltes vegades deixem inclús d'escoltar-lo, perquè pensem que ja ens imaginem el que dirà. Amb aquesta actitud ens perdem moltes coses bones. Ens tanquem a descobrir-ne de noves. Hem d'estar oberts a la seva paraula, igual com també pretenem que l'altra persona estigui oberta a escoltar-nos, a sentir-nos. Quan parlem de sentiment cap a l'altre, també hem d'aplicar la mateixa teoria. És molt important mantenir viu el sentiment, no donar per estimat a l'altre, perquè un dia ja el vaig estimar. Cada dia m'he de preguntar si l'estimat i desitjat i més sentit correspons, a través de les mil accions que formen un sol dia. No donguem per segur res, ni l'amor. Per notar totes aquestes sensacions i poder dur-les a terme, necessitem temps per fer-ho. Necessitem temps per crear la nostra obra. Al principi del programa parlàvem de les diferències que ens fan únics aquestes diferències que permeten la complementació amb la majoria d'elles hi podem treballar per construir l'amor les diferències que impedeixen construir la nostra obra són les diferències de valors quan un pretén que l'altre canvia alguna cosa estructural o la seva història o família són poques les diferències irrevocables tota la resta són complementàries. Algunes d'elles s'han de treballar, però es poden resoldre. Intervenen llavors els punts d'acord. Com molts dels artistes que tenen un mestre, en la parella, el nostre mestre és l'altra persona. Ell és la que ens guiarà, la que ens instruirà, no en l'art de l'amor, sinó en la creació de la nostra obra, en donar-nos amor l'un a l'altre. L'amor es construirà a través d'accions, Nom d'aclaracions Són necessàries accions reals d'amor I aquestes accions tan sols poden ser guiades per la persona que tenim al nostre costat No hem d'esperar que l'altre endevini què volem Hem de dir-li què volem i com ho volem Què ens fa sentir bé i estimats L'amor savi Segons el psicoterapeuta i psicòleg George Onardone, està format per tres components que hem de cultivar. El primer d'ells és que la parella no deixi mai de seduir-se. La segona regla és la complicitat. És fàcil detectar-la només veient creuar mirades. I la tercera, l'exclusivitat. El que passa entre les dues persones és únic i repetible amb una altra. L'amor savi no accepta engany. I és molt difícil de mantenir. Les persones es converteixen en dos equilibristes de circ caminant en paral·lel sobre una corda fluixa i compartint una mateixa barra per no perdre l'equilibri. Remarca que és important acceptar prèviament les fases de canvi, que el temps acabarà presentant a la relació. Ara escoltarem un conte breu escrit pel psicodramatista i escriptor argentí Jorge Bucay, traduït al català i adaptat, interpretat per set estudiants de teatre. El conte es titula L'illa de les emocions. Us convidem a escoltar-lo. Hi havia una vegada una illa on habitaven totes les emocions i tots els sentiments humans que existeixen. Convivien, per suposat, la por... La saviesa, l'amor, l'angoixa, l'enveja, l'odi... Tots eren allà. Malgrat les friccions naturals de la convivència, la vida era molt tranquil·la i fins i tot previsible. A vegades, la rutina feia que l'avorriment es quedés adormit o l'impuls formava algun escàndol. Malgrat això, moltes vegades la constància i la convivència aconseguien calmar el descontentament. Un dia inesperadament per tots els habitants de l'illa, el coneixement va convocar una reunió. Quan la distracció se'n va assabentar i la mandra va arribar al lloc de la trobada, tots van ser-hi presents. Llavors el coneixement va dir «Tinc una mala notícia per donar-vos». L'illa s'enfonsa. Totes les emocions que vivien a l'illa van dir «No! no com pot ser? Sí, si nosaltres si aquí des de sempre!», sempre. El coneixement va repetir Lilla s'enfonsa Però no pot ser, potser estàs equivocat El coneixement quasi mai s'equivoca Va dir la consciència en adonar-se'n, de la veritat Si ell diu que s'enfonsa, deu ser perquè s'enfonsa Però què farem ara? Es van preguntar tots els altres Llavors el coneixement va contestar Per suposat, cadascú pot fer el que vulgui però us suggereixo que busqueu la manera de deixar l'illa. Construir un vaixell, una barca, un bot, o alguna cosa que us permeti marxar. Perquè el que segueixi l'illa desapareixerà amb ella. No, no ens podeu ajudar? Van preguntar tots, perquè confiaven en la seva capacitat. No. Va dir el coneixement. La previsió i jo hem construït un avió i tan aviat acabem la reunió volarem cap a l'illa més propera. Les emocions van dir No, no, no però no, què se de nosaltres? Dit això, el coneixement va pujar a l'avió amb la seva sòcia i portant de polissó a la por, que sense que ningú se n'adonés ja s'havia amagat el motor, van abandonar l'illa. Totes les emocions, en efecte, van començar a construir un bot, una barca, un baler, totes excepte l'amor perquè l'amor estava tan relacionat amb cada cosa que formava l'illa que va dir «Deixar aquesta illa, després de tot el que he viscut aquí, com podria jo deixar aquest arbret, per exemple? Ah, hem compartit junts tantes coses!» I mentre les emocions es dedicaven a fabricar el mitjà de transport per marxar, l'amor va pujar cada arbre, va olorar cada rosa, va córrer fins a la platja i es va revolcar la sorra com solia fer-ho temps enrere. Va tocar cada pedra i va acariciar cada branca. En arribar a la platja, exactament des d'on el sol sortia, al seu lloc predilecte, va voler pensar amb aquella ingenuïtat que té l'amor. Potser la illa s'enfonsa només per una estona i després reapareix. Per què no? i es va quedar durant dies i dies mesurant l'alçada de la marea per revisar si el procés d'enfonsament no era reversible. L'illa s'enfonsava cada cop més. Malgrat això, l'amor no podia pensar en construir perquè estava tan adolorit que només era capaç de plorar i gemegar per allò que perdria. Se li va ocórrer llavors que l'illa era molt gran i que encara quan s'enfonsés una mica, ell podria refugiar-se a la part més alta. Qualsevol cosa era millor que haver de marxar. Una petita renúncia mai havia estat un problema per ell. Així que, un cop més, va acariciar les pedretes de la voreta del mar i es va revolcar i arrebussar per la sorra. I una altra vegada es va mullar els peus a la petita platja, que un dia havia estat enorme. Després, sense donar se massa de la seva renúncia, va caminar cap al nord de l'illa, que encara que no era la zona que més li agradava, era la part més elevada. I l'illa s'enfonsava una miqueta més. I l'amor es refugiava cada dia en un espai més petit. Després de tantes coses que van passar junts, li va retreure l'illa, fins que finalment només va quedar una petita porció de terra ferma. La resta havia quedat coberta completament per l'aigua. Va ser en aquest precís moment en el que l'amor se'n va donar de que l'illa s'enfonsava de debò. Va comprendre que si no deixava l'illa, l'amor desapareixeria per sempre. Més de la faç de la terra caminant entre senders abnegats i saltant enormes tolls d'aigua, l'amor es va dirigir cap a la l'abadia. Ja no quedaven possibilitats de construir-se una sortida com la de tots. Havia perdut massa temps negant el que perdia i plorant el que desapareixia, poc a poc, davant els seus ulls. Des d'allà podia veure passar els seus companys en les embarcacions, Tenia l'esperança que, explicant la seva situació, algun dels seus companys el comprengués i se l'emportés amb ell. Buscant amb els seus ulls al mar, va veure venir el vaixell de la riquesa i li va fer senyals. La riquesa es va apropar una mica a l'abadia. Riquesa, tu què tens un vaixell tan gran? No podries acostar-me fins a l'illa més propera? Vaig petir la desaparició d'aquesta illa ja que no vaig poder fabricar-me un bot per marxar. I la riquesa li va contestar. Estic tan carregada. Mira, aquí tinc diners, aquí joies, aquí diamants. Veus? No tinc lloc per tu. Ho sento. I va seguir el seu camí sense mirar enrere. L'amor va continuar mirant al mar. I va veure venir la Vanitat en un preciós vaixell engalanat, ple de marbres preciosos i flors de tots colors. Cridava molt l'atenció. L'amor es va alçar i va cridar. Eh, Vanitat, Vanitat, porta'm amb tu. La Vanitat va mirar l'amor i li va dir. M'encantaria endur-te mi, però tens un aspecte? Estàs tan desagradable, tan brut i tan deixat? Perdó, però crec que enlletgeries el meu vaixell. I se'n va anar. I així, l'amor va anar demanant ajuda a cada una de les emocions. A la constància, a la sensualitat, als gelos, a la indignació i fins i tot a l'odi. I quan va pensar que ja no passaria ningú més, va veure com s'apropava una barca molt petita, l'última, la tristesa. Tristesa, germana. Li va dir... Tu que em coneixes tant... Tu no m'abandonaràs, ja que ets tan sensible com jo. Te m'emportaràs amb tu? I la tristesa li va contestar. Jo t'emportaria, tu ben asseguro, però estic tan trista que prefereixo estar sola. I sense dir res més, va allunyar-se. I l'amor, pobret, se'n va adonar que per haver-se quedat lligat a aquelles coses que tan estimava, L'illa s'enfonsaria al mar fins a desaparèixer. Llavors va decidir seure, a l'últim trosset que quedava de la seva illa, esperar al final. De cop i volta, l'amor va escoltar xt, xt, xt. Era un desconegut vellet que li feia senyals des d'un bot amb rems. L'amor es va sorprendre. A mi? Va preguntar portant la seva malpit. Sí, sí, va dir el vellet. És a tu, vine amb mi, puja el meu bot i rem amb mi, jo et salvaré. L'amor el va mirar i li va voler explicar. El que ha passat és que jo m'he quedat i... Jo entenc, va dir el vellet sense deixar que acabés la frase. Puja! L'amor va pujar al bot i junts van començar a remar per allunyar-se de l'illa. No va passar massa estona fins veure com l'últim centímetre que sorava va acabar enfonsant-se i l'illa desapareixia per sempre. Mai no tornarà a existir una illa com aquesta. Va murmurar l'amor, potser esperant que el vellet el contradigués i li donés alguna esperança. No, va dir el vellet. Com aquesta, mai. Quan va arribar l'illa veïna, l'amor va comprendre que seguia viu se'n va donar que seguiria existint. Va girar sobre els seus peus per agrair-li el ballet, però aquest, sense dir una paraula, havia marxat tan misteriosament com havia aparegut. Llavors l'amor, molt intrigat, va en busca de la saviesa per preguntar-li. Com pot ser? Jo no el conec i ell m'ha salvat. Tots els altres no entenien que jo m'hagués quedat sense embarcació, però ell em va ajudar i, i jo ni tan sols sé qui és. La saviesa el va mirar als ulls llargament i li va dir Ell és l'únic que sempre és capaç d'aconseguir que l'amor sobrevisqui quan el dolor d'una pèrdua li fa creure que és impossible seguir. L'únic capaç de donar una nova oportunitat a l'amor quan sembla extingir-se. El que et va salvar, amor, és El temps. I amb aquesta intensa frase acaba el conte. Un conte ple d'emocions i amb un poderós missatge. Aquí acaba avui el nostre taller, Joan Carles. Ja sabeu que podeu seguir-nos al Facebook, al Taller dels Sentits, on trobareu penjats tots els programes i un espai on també compartim materials del programa del vostre interès. Fins la propera.